שמעו והאזינו, אל תגבהו כי אדוני דיבר. תנו לאדוני אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך, ובטרם יתנגפו רגליכם על הר נשף, וכתביתם לאור, ושמח לצל מוות, ושיט לערפל. ואם לא תשמעוה במשתרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמוה תדמע.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 היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרי"ע. ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך מנת מדייך מאתי, נאום אדוני, אשר שכחת אותי, ותפתחי בשקר. וגם אני חשפתי שולייך על פנייך. ונראה כלונך. נאופייך ומצהלותייך, זממת זנותך, על גבעות בשדה, ראיתי שקקוצייך. אוי לך ירושלים, לא תתארי, אחרי מתי עוד.